ګران محترم اړوندونکو د مولانا علی اکټری صاحب د دا دوره تفسیر القرآن چې په مدرسہ دارالقرآن کالو خان کې اوسن 2006 کې شوهره د دې د میلادو پتہ یې ساتي اشعادی توحید سنت کیسټ اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نږدې مین څوک جنگیر سوابی سوابي پروپرایټر انور شیر توحید موبایل نمبر 03015710124 وَسْتَکْبَرَا اسْمَ نَوَتَنُوا تک متکبرو وَسْتَکْبَرَا لُیُوکلام دغه واکه به داسی کولی کنا انکار به ګر کړي چې په کړي سیدا نه نه مِنَ الْکافِرین عاشرې د کافرانو نا یاو پوسکن اسه غانتا تا وځو یو کال جنتا او ویوید وی ساب جنت کې وا کولا فرې من هاده دېنه ارا دان صلاحي سره هي سو شهت ما کم زنه چوک خو هيستا سو هي سو شهت ما کم زکه چوک خو هيستا سو کمزنه فرې سمرا فرې هر وخت او پوسکن انتوځو یو کال جنت خوره سکه کم دېنه خره چاته خوږيږي خره وسه کې یو تعلیم د پاکستان ته نن ته یو ځای یو څه یو ځای یو چې ها اوس كون انتواضا یو کال جننه بيبي اخاله یو ځای بهوسي اخاراک اسکا کې جدا ذکر تخري چه طریقه کوي چې خف او خوږي وا کلامنا غدا شجرتا دي بوديتا فتکونا قشواتا سو من الظالمین ځان سره د کمیکو ونکونه داونه د دا عبارت نه دی نشي کني ځان سره نوکسانو کوي ظلم په معنی د کمیخه د کثرت الکذب کې پین lễمه سپاره کې پراشی ولم کذلم من شیئا هغه مینه په اغبار د میون نه دی وی ذری ډیر ډیر میوې وب ظلم په معنی د کمی تکونه پس شب تاتو من الظالمین زنسراد کمی کون کنه اگه کمی سو جنت نبوزه او دنیا تبا ده اگه کمی اگر اگر و سوال داده چه آدم السلام اگه تا وصوتاو وردولا شیطان خبر وردو کسنگا آخری و ده جنت نه نباز ویچ آقا بتاوره ذلت نور او بتاوره عزر آغا مقام اعزاد اغینا خللا لك یو به حیا سره یو د کی ورټلی شي حضور لشی اوته وي کله تو زه د بیان عزت عداغی نه خو په بیزته سره دي موږ کا څه دمو حیا نه وا مږه ورغه یا زنداره چې وې ادم السلام حواله السلام به جنت کې چکر لگو ګد دل به که نه نه کله کله به داسې دجننتغه درواې خواتهه رالو نهد به دغه درواي سره ولاړو نو ته بیا خبره وکړه چې دغه شنچل ل داسوکې او داسې به شو ې شو پاتیش آب بعض د مار په ګړه کې د مار په خللو کې تللی وه دغه سرډه کوليدي داسې او یاد دا چې ورته واچولله سم چې مونږ ه ساچ دکسېاعدم اسلام ړه کې واچول. او آدم علیه السلام تیوار چولو داستی اول کنا فازل لهم الشیطان و انها فاخرجه ما ممکان آدم علیه السلام تالا ہووی چه تاسو کچر دا کارو کن کمی باوکی مطلب دا چه آدم علیه السلام او تابعی بی بی, بی وا دوارا پا چی راغ لو فازل لهم الشیطان و هغه پهสาวه دا د غمیوی پهสาวه دا غبرتی پهสาวه دا د اخرک بس لازشتو او غوول شیطان او وی خول دوکې فلل ف اخرجه ما په سراوي څخه دا د والا مم ما د اعزنا کانا چودي په پاګې کې او قلنا اوي منغا هي بیتو کوشه باز کومبال پتاس کېل بار دین د پادر باز او دو دشمنان باي ولكن استعد الفرا فلسي پسنا کي مستقر او سيدل وي ومتاون انف ابي الالحين در وخته تاسو به س وخت پوري او د عبار الدنيا ناراضه دا نه چه هميشه بال تکي شیطان کار وک و وسوسه ای سوا چولا اغي د وک کلو او دنیا ته الله پاک اغي رولګل آدم عليه السلام رسول الله عليه او داغه نه بیا انسانان پیدا کېدل آدم عليه السلام اولاد حابيل او قابيل دا رنګ نور او سلسله را و د انسان د پیدایش اول منباي چې نو ادم عليه السلام حواله سلامو انسانان راتلو تر دې پوره نه دی وینا انسان داس نو انسان چې کوم نه ولا کوي واو بیا غرور وبکیدن بیا د بنی آدم جوړ شو او هغه ستاله کوي نه يبو ها سين دا نه دا به وجه سه پښیږي نه غي خورا شپه دا هرته او یدا انسان اول شادوګو او اول شادوګي بچیا داو شادوګو زناورو نبياره طرف تاو تر تی کې دا تر تی چې علائقې د چا پرې کړ بیا چې لکې ته فرېکنه ده نه سويو او سبوینو ادم رسول الله مخک انسان نو جناتو نسوګو انسان خړوونه کله چې آدم علی السلام نړیوال شو نسته تخره لهوذ بالله منځه آدم علی السلام داتو حواله السلام او کنا آدم علی السلام حواله السلام او هغه به زه غته په دوه بیا انسان لکه چې اندخ د ختن راوتو لکه او بیا غرور او بکې او دغه ته جوګ تبوینو الله ایما آدم علی السلام دنیا ترولېګو چې د دنیا تزا او حواله السلام بی بی ا درې ترالو هغه شروع شو تولد او اوله اولاد هغه پیدا کېده تر دې پورې سلسله د انسانانو هغه شروع شو راتله او توفانی نوخه دنیا کې ټول او توفانو او سرب د نوح علی السلام ادرې زمونه درنګین دي هغه دغه دنیا به با بیا آباد شي وره او ته چې زه دنیا ته اوس وخت پورې به او بیا به تاسو د دنیا نه دنستا واپس رازه او تاش ربیان اشاب کتابه فتلقا پزدکللی آدم آدم علیه سلام من ربه دطرفا درخ پلنا کلماتی نیو کلمات فتاب علیه نتوبه قبول کرداغو وسیر دا سو قرآن فتلقا آدم من ربه کلماتی نو تلقا جدکل وزدچان د دو که آدم، آدم علیه السلام میر رد دهی در اغپلنا در ام نه کلمات در که اغا کم کلمات ده دی کلماتو لمنده کنو حدیث راوالي ضعیف حدیث راوالی آه حدیث دل اولاک اغرافا مخفت اوی دا دا غش انجلو پا دی وجه آدم علیه السلام آش بانده اولی در او کلمه اولی در لا اله الا اللہ محمد رسول الله اویچه الله دا غستا بر بنده ده دکستانوم دا دکستانوم دے دکستانو سرینم لکل شه په خاطر ما توبه قبول اتو اجزاستا توبه قبول شه لالا حدیثا ہو سیدینا محدثین په کلام دے او کلام دا محدثین او په حدیث باندې ددی پنیس خو نشتا دخ رتب یابس او ار سراغون دی او چان بین چې چا محدثین کم کړه دنه اغه نه مانی دا کہ بین اغه اسما و رجال اغا نمانیلو تا دین خلب ملکو تا گرد ورکو نا گوره با چه یرا کم حدیث قابل عمل ده او کم نده کم بانده دین خرابی په کم باند دین مضبوطی گی اغا چې په کم دین مضبوطی گی دا دی وجه نا امام کرتو بیر ده ایدالان ده دارنگی معالم تنزیل دارنگی نور اغید داوی چه دا کلمات نماراده اغید داوی اایو چې کوم سوره الاراف کې راځي او ربنا ظلمنا انفسنا والا لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین د لنقال پښتو دیخه کلمات د دین نشته دی. دی بس هغه دعوی اقرار وکړه چې الله مونږ نکمه شو دی مونږ نیو پر دې الله مونږ باندې رحم وکړي الله زما غ توبه قبول کړي الله توبه قبول او فیصله وشو بس نور اوغت کلام د پکېښې ضرورت دی چې د ادا سو شو د ادا سې چلو شي فتقلق ادم, آدم علیہ السلام او طریقه رو توبه ورتم الله وخولا چې په دې طریقه باندې به توبه وباسي په دې طریقه ما تروجو فتقلق ادم فزق ادم علی السلام ربہی در طرفه در خپلنا کلمات کلمات فتاب علیه ن توبه قبل داغو ا توبه قبولک سم چې کلمات ورته خو توبه کلمي ورته خو کلمات ورته خو هغه ذکر وی وی فتاب علی پس توبه قبول شوه داو الله توبه قبول کړه نه بازی وې نه کنه هغه چې دنیا تراله نو سلوي خپلې جوړلو توبه نه قبل دا کنه چې پیغمبر نه قبل هین واستغفر قبول شي دا بیا پر زرګونو کله نو کوم نه قبل کی پسوونو او ادارې سلويخ قالته به نه قبل نه الله ی ما ور ته طریقه کھولا نه چا الله ور ته طریقه کھولنه به توبوله نه قبول ولا فتلقا ادم من ربه کلمات دا هو تعالی طریقه کھوله کنا تهوبه هم الله قبول کنا اسلوه خلا به کوم دی کیری فتابه سیدا پار دجلت راضی فتاب علی پس فارنی توب قبول شوا اللہ فارن توب قبول اکرا انہو بشک دغا اللہ هو التواب الرحیم دے توب قبول انکی محربان دے قولنا اوی منگائے بی تو للش منہر دے زین جمعیاتول جمعیاتول دیکھو اسنان دو آدم علیہ السلام او تعبیری پر جمع سراؤکو دیت اشاره و اولاد بتنی پیدا کی گندی زید دی زینا یا دا پاو دا ازد او دا شرافت لکه ازد من دی نجش آگر دستاز تا دا خبر کنی رجی تاسو اتاسو با کل زی از سوخ با آرازه آده سوخ انداسی کانا اچه دا مندانوی انتبا چتا زی انتبا سوخ زی ایا اولادی نپلارتا و یا نکتا یا ترتا نو دا الفاظ دا آداب د دا شرافتو یارا جتاسو کانا ایر جتاسو بیا بزلر شم داس اچه بولا کٹوئی انا تا بیا بزلر شما دا اوکی اول آغت شرافت عزت خوری نی. دا داسی نزدک دیزه که داغی دا شرافت دا عزت تپارا جمعا زیر دیزه نتول ټول. فا اما یعطی انکم پس کچر عراش ایتاسو تا منی طرف زمان آهودان حدایت هد. انبیاء راشی ستاو سولاتا یا اسمانی کتاب و نراشی فمن تب آهودایا پس چاچه تابیدار اکرا د حدایت زمان دا انبیاء زمان دا کتاب و فلا خوفن علیهم پس نبی سیارا پدی باندی ولا هم یهزنون آنبادی غمجنی والذین او آکسان کفرو چه منکردی اللہ توحیدنا وقذبو آدھرو جنکی بی آیاتنا حکم نظم اولائی کا داکسان اصحاب النار خاندان دور دی ہم مسیحا خالدون یو دی پاگے کیا ہمیشا اعفو بعہدی اوفی بعہدکم و ایعا وَام بِما أَنْزَللت مسَدّ قلم مكمم وَل تكوا أَلَ كافِرٍ بهِه وَل تَشتَر بِآيات ثمًَا قَليًا وَإ آافَ وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِي وَتَبْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْتَعُوا مَعَ الْرَّاكِعِينَ ما اخي خطأ بيان بيان شو او با خطاب ایام کے دعور توحید بیان شوا او پاقید تینزو دلائل تخلیف او بشارت ورکو او سلو نعمتو بیان کرل اول نعمتو چتاسمه دینش نشته کړې دریم تاسو له نه د قران پیدا کړ دریم تاسو نه کو هغه د ځمکې خلکاو ګرځاو سالورم تاسو د ځمکې کتمع فرشتو هغه ته سېډاو کړه دا سلام نعمتونه خطاب عام کې بیان شو وایي کې خطاب خاصه هغه بیانې ده په دې وجه باندې چې کله یو عام اعلان او هغه شي او تاسو سره په ساتي نبیایا خاص اعلان یو خاص خلقو ته وی ارایي داتې یو رغیت ارمقصد اریات کی دا ساه اعلان یا, یا ایه الناس عبدو ربکم چه اے خلقو د یو الله باندې یو عبادت وکای ارشاد الله توحید دا قبول کئی لیکن اغیقی دا خل کو پیلان باندی لبو کنوی نبیاء اللہ خطاب خاص ہو خاص خل کو تاغل کو چلاش تاسو نمو نا ادامہ نعمتو نا گرمان جما سمر کلی ری داغه باندې نعمتونه الله می ما کول دي او بيان تاسو زما قانون نه مننه زما دنه قبلوي د دې ور دي نه دي چې خطاب خاصو بعد له خطاب عام دایره دوه پدې ټول علماء ا کو انتخاب او نظروم دیته چه قرنه نبی علیہ الصلات والسلام مدینه مون راغې او هجرتو کو له ځهرو خو سترګې دی نمودتا علماء دي په خلق دی کچره دی ردی په غنبار خبره منلا نمندای مومنو او قضيه خبره او منلا ندې په زمونږه مګامیانې د مونږو څخه د تابداری ته اولمه یوه وو اغه په دین کې جاته کوو اودا نه دنیا غواړ کولا دا لا پیغمبر باغی ته هوڅه دین باندې راډ کوو اوداږي غونی سید دین مخنیوا او مخالفت و کو د جنو جناری زکر علانات کراغل اونه دینه سلام و سلام تبعو نقللا اونه اورین داسو لدې دې کې الله دې سره خطاب کوي چې وا ظالمانو تاسو باندې زما ان درو السلام میں تاسو ته زیات علی غلی دوparagraph اس کا کسبه تاسو ته درکړی دي او بیان تاسو زما قانون نے منه زما دین قبلوي د زکه دې دې کې خطاب خاص ته پس د خطاب عامنا یا بنی اسرائیل ای آلاد یعقوب علی السلام <سلام> اس کو رو یاتے نعمت یلتی اه استان زما انا همته کړه دما علیکم فتا سو باندې فتا سو باندې ما نعمت کړه ده احسان کړه ده آيات ایابنی یا کوبنوي چه یابنی اسرائیلو اسر بندت ہوئی توی برانی جوا کی او ایل اللہ توئی نسمعنا اے بندگام دا اللہ یا بن اسرائیل اے اولاد دا بندگام دا الله چستا سنے کو بندگام دا اللہو یاقوب علیہ السلام اللہ تو مختاج و تاثل مختاج نئے او دا دا نم اسرائیل دا دا منتقل شو دا جمعنا عربیت شو نمطلب دا دار چسو او آخ اخفر جوکی اغذوه یا غنم اغا اخلی دا دیع جنا ستایو لجنا اغلی تی چید نم پاکپل جلتی آغستل دا سعی دی لکا آسماء حسن دی ننانو دی توقیفی بلکہ آسماء حسنہ دا اللہ نرم دیتی تقربان دری در پور دی ویس آغا دا اللہ نم آغستل آسماء حسنہ پاکپل زبان کی دا جیز دی لا ته انغرزان هغه غاډوي اعلان ته خلن غاډوي دارنګي مان چایې نو خدای رايو ارادته الله دې انديان ته بګوانوي مجاهدين مسلمانان چې کله انډیار جير نوی بګوان کو دیکھو مجھے چھوڑ دینا بګوان کو دیکھو یہ خدای ته وره نغې دوی منګه پوښتنه پوښتته خدا وایو نو یې یا خدای وې د نشته خدای لفظ نه نو هدا صحیح نه دی مګا ته پوښت ته پوښتنه نه یې نو ته ردیاله چې ته بل ځنه ای دې باندې نه راشه نه غوډه دا څه ګډه ولوي خدای لا پوهید دانشته نو الله وايي خدای باندې دا پهخته زموږ مخالفت زموږ نه وري په دې جو بنده اسرائیل معنا بنده د الله یا بني اسرائیل ای اعلی ذات یا السلام اشکری او یاد که نعمت الٹی احسان زماع آغا انا امتا علیکم چکل دماغ پتا سو باندی و آفو او پراوالو کے بیادی تا ادا زماع باندی احکام احکام زماع باندی تا بندیو کئی او فو پرا بکم بیادی کم باعلیکم نعمت تاسو تاسو له باندې متنانه روندرکم او چې تاسو ما ته امت شکر ادا کړئ بدل زیات کم کنا شکرت نعمت د بدل نه عالم لقد سرت ابراهیما ديالا صلی الله تبارك راضی وما اتا سرت ابراهیم جاءنا سمعه طارا اوي ما يا تعزيز altos wa ista'dhana rabbukum la'in shakartum la'azidannakum wa la'in kafartum inna 'adhabee lana shadid wa ista'dhana rabbukum la'in او بکمو کی چیلانکو حکر رز تاسو لئین شکر تم کچرین شکر باسے تاسو لازیدنکم خامخواد یا بکم تاسو لنیمتنا نیمت المدل ذاتم قوزما شکر باسے دار انگی سوت المائدہ شپکم ستارا دول فقمس طهراء سورة المعداء آيات نمبر بارا ولقد أخذ اللهم إساق بني إسرائيل وبعتنا منهم عشر نقيبا وقال الله إني ما كم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعذرتمهم وَأَقَرَزْتَمَ اللَّهَا قَرَزًا حَسَنًا لَوْ كَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَلَوْ دَخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ <تصف> اللَّهَ يُلِلِدِ اس تاسم الگریم هو تاسم دا منصطابا نکلا وزکاة ورکواه زمان طانبیاو ایمان نولاو داغیم داد کواه اَلَّا تَقَرْزِ حَسَنًا وَالْكَوَئِنُ لَوْ كَفِّرَنْ عَنْكُمْ سِ دنیا تکلیفونه مدنه لرکم خوشعلا و راحت بدل درکم باغونه طبم دا خلکم نا دیده اکیم وی اوفو بیعهدکم قربا کما نیمتن استاسو و ایعلا فرهبون آخاز زمانه و یریگه فرهبون دا هازیات نیکی ارده علی الخاز زمانه و ایعلا فرهبون او خواه زمان او یریگه و آمینو نیره ما ناصره سنگو ریگه نداریو بیان و آمینو یعنی یقینو که بیما تا کتاب بنده انزل تو چه مارا لگلده مصدقا تزدیک کتاب داغیت تزدیق دی قیم و صدق دی داغیت تیت کونک دی چادان دا اللہ کتاب دی اسمانی کتاب دی ایمان کاری اول ری ذکری مصدقا لما ما کن وَلَا تَكُونُوا اَوْمَكِگِ ان، اَوَلَ كَافِرٍ اَوَلِنْ كَارْكَوْنِكِ بِهِ دَدِي قرآن اے یهودو کہ تاسو انکار کوونکي ور زده نه و انکار کوونکي تاسو سره ستاسو په سره راضي تاسو لا پخې سهي او غره کافر او مشرکینو او کافرن دا يهود علماء او دوی ته ولاتكون او ولا کافرن بي کافرانو جوړيږي دا زه دې سوله د پرونه تاسو کول پدې ځد اپائنات تراغلو او هغه ځد عینه د دمر ریاست کفرت رسول ځکه ورته انکار ما کوي انکار کوونکي مړوړيږي او مصلا قرات کې څو چې انکار کوي او دې قرآن کې سراه چې تاسو یې نه منلي قران کریم هغه په دې ذکر کړی دی څنګه باندې سړل کې په دغه آیته مساله توراته هغه بیان هي چې تاسو کې دا مساله واه وا اتینا موسی الكتابه وجعلناه هدا اسرائیل الا تتخذوا من دونی وکلا الا تتخذوا من دونی وکلا نبرسه په وا زمانہ بل کار نویو نسې سیو زمنا بلاجت پرکون کې دا مسئله تورات هغه کې و او قران کریم کې لسوت مزمل کر عظیم فتخذوا لا اله الا هو لا اله الا هو فتخذوه وكيلا ودالانه بلا حاجت پرکون کې نشته فتخذوه وكيلا نعونا سيد اغاو اللہ فکارتا زیبان دی یو مثلا اسمانو کتابون ورکیلو مسلا لطوحین مسلا داقیدی یو احکام جدا جدا وَلَا تَكُونُ عَمَكِگِ اَوَّلَ كَافِرٍ اول انکار کونکی فہلمان که اول انکار کونکی مجوڑے گئے چطا سے انکار کئے وزدارے پلیتے زکر کئی دا موجودہ آدھ سابقا یهودو دا موجودہ یهودو دری سلول ڈال بیانی برست رازی آدھ مخنو دری ڈال بیان بکئی د هغه پلیته نه دغه درې پلیته د هغه بیانې خدای هغه پلیته مقابله کوي درې اصفه حسنا چې دی خدای غدې نه کارواله اختیار کوو په تاسو بجا درې نیک کار ادا اختیار وای او دابا ځان مطلب د هغه چې کله یې سره بد نه شي بے شک ادبی دینہ لارو نسی نہ باغي مخالفت لا توحید او الا رسل سنت نی ول بقا یع سره دشر تعلیم ورته نظر توحید ورکو نه چه بل بدعات پرچار کی سنت پرچار کو هغه دې دې درو پلیتو پرچار کو نه قران د هغه مخالفت دې اساسه حسن وروړل پلیتی دغی سوا وغه تحریف ده علاده کتاب د الله کتاب ته تحریف کو ادای کتاب ته تحریفی مانوی ول آتش تار ی یعنی یعنی مخلقه او د آیات په حکمونه زمبانده ثمانن قلیل دنیا لگا او دنیا لبعده مخلیت وې دنیا لگا قران وته قران مقابله کې دا الله دن مقابله کې دا ډیره لګر ا ما قران ورته لګ ویل را شوته نسا غوره هر یوصل شپارس ماي کال تا غوره نه جه کې دنیا ته لګ را او دا غین مخ کې وایي ایت غوره نه ته وایي وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قريب قلوا مطاعوا الدنيا قليل والاخرة هو خير لمن اتقى قلوا مطاعوا الدنيا قليل قلوا يا ابي غنبرها سكتوا الدنيا دا لقدا قومتاہ الدنیا قلیل اوہ پیغمبرہ سکر دنیا دا لگا دا اوہ سکے مرتوے لگے مرتبے نو یقیننڈی رہ لگا رہا یقیننچ دا لگا رہا اوہ حدیث کمراعزی السلام فرمینوی لا کانت الدنیا تادلو بہوزتاں تا کچروی دا دنیا تاندازا دا, دنیا تا دا ماشی دا وزرے پونځ دا الله باندې ما سقا نه نه و اسکول الله دي کافر مشرک تا ما سقا کافرن منها شربتم او نه نه و اسکول یو تبو دي کافر مشرک تا کچی الله سرا د دنیا سره قیمت نه او دا الله پونځ غراوی له کافر مشرک تبو دي مَا سَكَا كَافِرًا شُرْبَ تَمَّا نبیس کو لیدی کافر مشرکتا یو گتو بو نکو تر قرآن اوئی قُل مَتَا حُد دُنِيَا قَلِيلُ وَا آچِ دَا سَكَرِ دُنِيَا دَا لَگَ دَا نیره لگه دا نی چلی کدن اللہ وئی نی کڑی را دن اخلی بی نی نا وَلَا فمان قلیلا دنیا لگا و دنیا لگا دا ماخلے زکر لگارا اور صورت آل امران کے سلوری مسیپارا کے وش پی تمائید کے وئی صورت آل امران درمسی پارا وش پی تمائید کے وئی چوہ دنیا لگا دا لدالک دنیا دا سلاخلے آدھے پښې سره کېږي ولې چا چې دنیا لږه غشتره نه الله وي هغه دوه کښې دنیا لږه چا غوړه کړو علماء يهودو زه ګډه نور چې نو خلبوېدل اميانو لکه امي او کارقین واهو ان الله سره وي زخير او چې دا جامعه د پوره پزند دا اوه وي او با اوی سرین دا اقوصدو اشیع نده و اوی دا دا دا خشکون اسوار درست دا او با او با زور روز ده قرآن رت قلیل سمنن قلیل هوا ولی ورطا اوی دا جه جنه ورطا که دنیا سره اسپنو دا ارس را او زیکی ند دا اللہ دا قانون او دا مقابله دا حکم مقابلہ کی حج حسم ندی زکر یلاتشت رب آیاتی سمنن قلیل دنیا ور کاوامه دنیا ما خلک نه نا باځله نه یوه کتاب پېشته نه کتاب په وجه د دانش ورليکلي چې عامون د دقیقالو نه عربه زکه لیکلي په کې کله سې کتابونه وګوره هغه کې دانش تا هغه کې دانش درې فتاو ولنگري عالی کې قرآن باندې بارو باندې استیجار یعنی اجرت اغسطل دانش تر لا مجوز استیجار لا مجوز ل استیجار اعلا طالب القران ولا اذان وتدريس قرآن تعلیم باندې باندې اذان باندې تدريس نقرات باندې اغسط نشته چې دنیا او پیسې مال دولت هغه پیخلې دا مونږی تفصیل هغه لیدې امر نقل لا تاخذو عليه اجر او قران باندې اوجله هغه استو دانش ترې نه یې وونه وې چې یو دې لا تشترو ان ماخله بیاياتي په حکم نجمه باندې سمنن قليلہ دنیا لگا ودنیه لګا دا ما خلای شي هر شکل دنیا ده اسره کړه نستنه وبیا دین د پیغمبر اتبع درنه پادشي د الله کتاب ده نیرشي سنت د پیغمبر هغه بدن نیرش یا علم امرته ولا طالب الحق او مياوزه کوه حق او بالباطل اید باطل سرع. و تکتم الحق او ما پټوي حق او انتم تعلمون او تاسو خپویږئ پرګبیرشتو طارخه د دنیا رسولشتده دا نه پېغوي چې څه څه شته چې کله څه شته په تاټرالا مدهنه پاکستان ده ادارنګي خراب شي کچره دا کار پرېږم آسلی مسئلہ بیانان میں عزت کمینی بیانوالی سب دنیا نا دا کوئی دا تل اسباق دا غی چی او سر حق اور باطل گڑھوڑتوئی دا غی اسباق اغا مختلف دی ذکر ورود آغا اسباق اغا برابر کرو استعمال کرو نکتل بیس حق یکا اغا حق یا پتوبم وان تم تا علمون یا خب ہوئی گئی اغا حق پتوئی وزیدے کی ترغي وركي اعمال صالحه و اقيم الصلاه اعطى بندي كيد منزون و اعط الزكاه وركوا زكات وركوا وركو كوا ما اركين سردركو كون كنا اذكر و اقيم الصلاه واعط الزكاه وركوا ما درست کمن بدن سی کې اصلاح بدن وکي دم او ارت الزکات اصلاح مال وکي ور کاي مهر او اصلاح زرو مال بدن او زرو دادرو ور چته فاشو دادرو ور پاک شو نه آتا ته بلار دکامیابې عربیا کولا وَاقِيمُ السَّلَاةُ وَآَاتُ الزَّكَاةُ وَرْكَهُمَ هَرَّاكِعِينَ او رکوئے ذکر کرا سمات لفد ہے عاجز زان فقیر او اخفر زان کے انکساری تقابل زان کے ونرہ والے او ملگر سرا نہیت نرم ملگر سرا نہیت محبت کون کی او قرآن کریم زیب پر ذکر کئی سوئتِ مائداؤں گو نالتو موش بگم سپارا سوات المعداء شبگم سپارا سلوه پانزوستم ایتو گوره یا آل الذین آمنوا من يرتد منكم عن دینه فصافیات اللہ بقام يحبهم ویحبونه اذلت علی المؤمنین اعزت علی الكافرین ذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین نرمی کوم کی مومنان سره، سخت کوم کی دشمنان سره، بار سر کا مومن سره نرمیو کا۔ دار النساء لسوم سی پارا کې آخر کې رازی نه هم د مومنان صفات هغه کم نه ذکر کای سورۃ الهجر لسوم اتا اتا عیت کی وی آیت کی لا تمدن عینك الى ما مطان به ازواجا منهم ولا تهزن عليهم واحفظ جناحك للمؤمنین واحفظ جناحك للمؤمنین واحفظ جناحك قطساط وزرد فارئ المامنين ما مننه تا او زانو تعجزه جسکا زان او ته م جوړو ما لګرسا مامن دارنګي مخلص سره ماحد سره متبيع سنت سره چې هغه قرآن سنت تابعدار وي او زانو تعجزه غوणाला اگر چې ستانه مالدار زانو تعجزه غوणाला وركعو مع الركعين اعجزی که سرد و اعجزی که انکونا دریم اپلیتی دی یهودو اہو ترکی عمل چو بل تا بیدنی که حکم که لیکن اخفل پاقیبانی عمل لیو اتا مرون الناسا ایا حکم که تاسو خلکوتا بیل بر ایپنی که سر و تنسونا عیل کرم دی انفسکم اخفل الكتاب او تاسو لی کتاب خپل و اخپل کتابون او خود اغیر نواقق فید چه دا مون سکون دا ظلم دي. دا زیاده دی او دا مون چه سکون دا بیدینی دا او بلته حکم دنی که که اخپل مال ادر سرد اغنلگی ابلتا و خیر خیراتو که نا اخپل ام دا سکا و که نا و تاقلون ای بیامتاس و نفویگه امداد او زمان ادب صبره پر صبر سرا والسلا سرا و دې دې کې داغید په قباهت نو داغید په لیتو داغید ناکروانه د بچکی دو اسباب پراندل ذکر کول اا او واستای نو مضبوط شه د صبره پر صبر سرا والسلا سرا صبر اوکے پا صبر با نکلک شای لکا سنگا نصورت العراف گو رہے نحمہ سپارا نال تکی ہوئی صورت العراف نحمہ سپارا یوسل اتشتمیت گو رہے ایک سوچاوی سید واقد موسیٰ علیہ السلام کی خیران نا رو صبر کولو دا ولا صبر نه کار غوستره د قران کریمه دا ذکر کیو دا بیان کړي او ناغي سوال کړي 124 ایتونه او ما تنقم منا الا ان امننا بااله تربنا لما جاءتنا اطهوش مننه که من سلام هر په دې خبره چې مون یقین کړه د تاکونو در اخبال ارکا لاچرالمنتا ربنا افری علینا صبرا وطوفنا مسلمین ای ربا رفی کی مندان صبر او وفاک منداد تابدار سرا اللہ صبر راکی مند اخفر دن کلکی استقامت راکی اللہ فاتر الگاسر آولی چستا تابداری بیا ایک سو اتاویس کی موسیٰ السلام وئی اخفر تابدار قام صالحكم استعنا بالله واصبروا ان الارضان اللعين ورثها من يشاء من عباده يوم يصار السلام قافلتا امداد غار ادي ولنا واصبروا او كل شيء كل یا صحابید اغه څنګه راغلو نبی له سلام تو حضور موخه څنګه رالو موخه دښمن له لاس نه ډېر څنګه راغلو نبی له سلام او تو فرمایل دا تا خبره د ده صفه たら موخه قومونه ده دښتې انبيانو السلام سره دای سلوک کو چاره ده اونې د غلبه الاو کنهسته پاره کی دا ودرل ا پاسره د ولا را که جودا پم انده د زایه کړ تاسو باندې سره غلید زک الله وی صبر طاری مضبوط شه اخلاق شه بالصبر والسلام مضبوط شه په صبر امتحان مال کلکشه او امتحان وخت استقامت مضبوطیا دا ګره کمال له کمال او انداد دا اللاوی او چکل امتحان که اصلاو خوئی گینا غبیا خوئی دلی او بیا راتنگی دا ایوپی ری اچی اوپی پا رو پاکی پا خطوک رو خوئی او بیا خوئی دلی او بیا دا رفا خو امتحان لبوخ بای او غلبوخ زنطین گل پکاری وستعینو بالصبر والسلاة و, و مزموط سو پا صور او و اننا ادشکدا ضواله کبیره خامخا گراندي الا مگر دگران عل الخاشعين باز جزيکونکو باندې انها بازمير د مونث ته خصفت را جيده او اوا د جما چا صبر او صلات ته تهو مجبور باندې ود دگران مشکالت پکې تکلیف پکې نبی صلی الله علیه وسلم حدیث کراجه سبب کول چې کله مصیبات پکې را راي تکلیف وراغې بدر الصلاه نبی صلی الله علیه وسلم وجهلتي کوله مانزه په شا ک باندې وراله مجید باند نبی او دا الله نه مسوال کوه الله دا مصیبت لري کی دا تکلیف لري واستعينوا بالصبر والسلام وانها لكبيره الا على الخاشعين وچا که عجزې هغه ته دا ګران نه دي درم یقین کی ان چې بهشکه ملائکه ربهم یزکی ګبا در خپل سرا زند ازداد نه لري به شک او یقین په دروازه پاراږي وام یقین جایه پاراږي وها ہونا یقین او دا زیکی دا پار دی یقین ده مانا مجل تا یقین که اوزینا کسان یزنون چی یقین که انهم چه بیشکدی ملاقو ربیهم یو زیکی جبار اخفل سرا و انهم او بیشکدی الهی دی اللہ تا راجعون و پسکی گی با دارو دو پلکینا دناکار آمان دو بچکی دو اسواب دری اغیر بیان کل دارو مقابلہ که یا صور یا انداد پسور گرم مانزه سرا آدرین ایمان بالآخرت یا بنی اسرائیل اے اعلی و ابو السلام مخیمه یا بنی اسرائیل ننتے بیار رہوڑا یا بنی اسرائیل دار زیاد مضبوطیہ رہ پارا بیار اللہ خطاب اگر سرکے تاکید دیدے کی یا دیز اکی توسید دارا مخانیو چو یا بنی اسرائیل مخی اوی نو اللہ بیا دیز اکی اگی مخاطب کنیز دانتا بیا پی اللہ دا نعمتون استذکر اکی او بنی اسرائیلو تاشو بانی زمان سمرن نعمتونی ایت تکنن دا اگی پرا مقابلکی تاشو زمان قانون نمانه تاشو بانی مردادا نعمت کل روی تاشو سو یا بنی اسرائیل او پجی خطاب کهی در در خطاب خاص در در در آن شروع کهی خطابات ستک ورتوی او دارم بنه ده پدرم بنه که اطا نعمتونه او دواز آبونه اطا نعمتونه زکر که او دو نقمتین یعنی دواز آبونه نبیان لا خطاب اغیش رکو مخاطب کهی یا بنی اسرائیل يا رب اقبل السلام اشكرك يا نعمه التي اهان جماعه ان حمد عليكم شكر جماعه بتا سو bande و امن بيش كما على العالمين وخلقوا زماني العالمين الفلام اهدو خارجي دانه استقرائي استقرائي لي خارجي لي مطلب داده دا تا اخفر زمانه که تا اخفر وقت که اللہ اتاس لما غرواله و فضیلتو دادر کلو دانه چطول و خلکو بانده طول و خلکو بانده اللہ غیل فضیلت ور کلو داده اجنب دانگی بعض اولی اکرام نیکان بندگان پیران در کتابون کجاس الفاظ راضی متشابهات راضی ځه ظاهرا الفاظ او او مطلب چې کوم نه غبل شاني نو دې به نه ویلی نه کنا هه لقدمي على كل ولين زما قدم چې دنه هر ولي باندې بار دی داغه څه مطلب دی دا هدايه مطلب دا شو چې نبی رسول الله سلام دې امتي دې دغه پیغمبر باندې موږ نه داغه قدم وچته نه شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله علی د خپل زمانہه دې شيغان سره مقابله و د شيغان سخت مخالف و نو هغه زمانه خبره کوي چې په دې وخت کې شيغانو کې 10 نشتا چې ما باندې پدې نه کې هغه برشي هغه مضبوط شي دیسو کې نشتا نه غی مطلب اقداو دا دن تک العالمین اوغه زمانہ کې الله تعالی ما غرواله تخول خلقو کې درکړو دانه چې ګنې ټوله باندې او وتقو ان رجال ترېب ور کوي یا ور کوي چې تاسو دمه خلکو او عبادتونو نعمتونو باندې کوي او بجام خلاف کوي نه ووري وتقو ان رجال یمن دار لا تجي چې په کعبہ ناراضي نفسن یونس عن نفس دبل نفس ناشې اده یې زره ولا وقبلو انا ما قبلیگی منها ردنا شفاعتن شفارس ولا واخذو انا ما شاغستی منها ردنا حدل سپیسی ولا هم ینصرون انا بعدی سرایم داد کولشی دنیا کی روحید طار مختلف ترکی خلق استمالی اصوب چطا مخورزی و اقبان دعوش اونی ویشی انا ار یا مخی مخی فیلی ازا ای مارد پا زیونسا خود نو بل آزاد په ځوانان د تجارت کې کوم ادیوبات آیې غربي ناتو سره په بده چور دننه شنهه تاسو کولی اوبیا یې څه د پدې ځ الله یې اسف باندې تاسو چې ري چار خپل ځوان ورکی او یا غ قبول شي دا بنی بنې دریم باندې جزاره صدبه شفارسو کې مخاوري سلی نخرت او اخلاصي دا کومه ترينه عونسي دې دې دبل ډالایو دا مختبروانه جنډه به مخکاو ايو چې غبي خپلانه رہا کرو خپلانه رہا کرو راغا را الله زم دربار کې دانه چې خپلانه رہا کرو او دې چې پاره کیږي دا کنه چلے کی خپلانه رہا کرو خپلانه د خلاصي اډل له دلیجوتي خلقبزي الله هر با حال د کېان قبلې کې دریم زو مالدار دې ونه خدای ته سره ولني په دابت نو واخلو زاي ته سره هندي کیچه ورکو او دا راه خلاص کو دا په سر پیسیر تاثیره دا دی هغه خلق اندرج پرې ته اختیار کی نه الله الته قدم نه چلي پیسو پرګرام ال تنیشټه اړه شت نشته ار څوارم بعده چې زهره پلانې خول و سړې ده جلسه جلسن جوشو او بل جوشو اله شعب امداديو کې دا وته علیه <اللح> الکتبم دا باندې دا سلو علی حرب دا الله په دربار کې نانه چلی زک علی ولا وخذ منها عدلا و تسیل شغسته ای عدل په مختلطه مانو راځي او حقوق النساء راځي حق د زنانو فدیه د باندې پیسې دا ټول مان راځي او اذن او من آل فرعون و ذکتی اغواط نیمتنا او پاوطن بنی نیمت نجات من فرعون و تاصل ما نجات دا فرعون ندر کو بی همزمان نیمت دا غی شکر نادا کوئ و ایذ نجیناکم او پکو ما که چخلاس که منگ تاسو یا و ایذ آوات که غرخ نجیناکم چخلاس تاسو من ار فرعانا فرعون یانونا یسونو چرسو به تاسو تاسو العذابی ناکار عذاب و تاسو لها سخت اکلیفونها دا بیدر کول یسو مون اکوم تاسو تاسو العذابی ناکار عذاب ساما یسیم سامن نرخ یا او سما یسمو و سمن نمارا تنبیات داغور کولی لکا بیغغت خلق داغور کولی دارنگی یسیم تاگی داغور نجيزك يصومونكم باغبه ذا اللي داركوه سزابه ذا اللي داركوه اغسوه سوه العذابي ناكار عذاب وناكار عذابه يزبحونا ناكار عذاب سوه يزبحونا هلاله بابناءكم زامن استاسه واستاسه زامنه اغبه هلاله بيه ويستهيونا نساكم او حلاب اغستاد دو بیان استاسو ویستایون ها نساکم او حلاب اغستاد دو بیان استاسو او گوه دیزا کنیساکم یاوی دا خود جینکو وی نا ذکر این ایساکو نا دا پا اتبار دا ما یکون سارا چروس سو بیا خذی کی گی کانا ویس جینکی دی نو په اعتبار د ما یی سره او کله کله قران دې تر کای په اعتبار د ما سره لکه سوره النساء کې راځي واعطوا اليتام اموالهم وركيت ما نه تمام له داغي نو یتیم ورته ولا شه په اعتبار د ما کنه مخ یتیمو او چي لې شي بلو ته رسق بیا یتیم کانا په يا حياه يا غستا دال نستاسو واستاسو دالو حياه يا غستا داغي بيجيتي دقولا وفي زلكم افدي افكار استاسكي وفي زلكم افدي عذاب درقول كي طاستا بلاء سنجل امتهانو ليمتهان داو چدي اوسړي وخت کې دی اوسړي بچي لالې کې امتحان دي د باري ماسومان مزل حق ول لالون امتحان نو يې پننالې امتحان نو لکه څورتي صفات د رښتې مې سيپارو غوري اته کې وای څورتي صفات د رښتې مې سيپارا د ابراهيم عليه السلام واقعه په هي کې ذکر السلام هدا هل علي دو اراده چکم دي نکړوه نه قران هغه ذکر کوي يوصل ذي مياتنا فلما بلا ما هو ساي قال يا بني اني ارى في المنام امي اذبحها كفان زم ما ذا السلام خوف کوليدل به چې ته زي تعالی علم سره راغې قال صبر جبونی ان شاء الله من الصابرين